А коли це ви до Романа Григоровича ходили? Ну, ма, давно. Ще до того, як тата. Ну, як тато. Як смеркло. Петько і Митько подалися на двір. Вийшла і Катерина. Холодно. не морози на розсаду. А, може, зсередини морозило її. Колись Катерина любила зорі. Щось між нею і зорями відбувалося. «Якесь порозуміння». У слова вона це не виводила, не знала таких слів. Та ні до чого вони їй були. А виїхати в Київ учитися не випадало. Треба було хвору матір глядіти. Могла покинути її на старшу сестру, стародівку Надю. Надя стати сиділкою не забажала. А Катерина бунтуватися не схотіла бо життя сприймала як явище природи. Дощ мокро, а взимку холодно, а влітку помидори зріють. Хто в це може втрутитися і навіщо? І за міністра заміж пішла, бо красунею Дем'янова Катерина не була. Давалося в знаки, як не лободяне, то картопляне харчування батьків. Таке собі меню бульки на окропі, вони ледь вижили в 33-му. Але щось від предків е старих запасів національної породи вціліло, втілившись у молодшій додці Дем'яна Кучеренка, по вуличному Костогриза. Кріпка, тонка в талії, темно-русява, з гарним волоссям, блакитноока, ока, білолиця, повногуба, сир-віола, не сир-віола, а волошки в спілому житті це достеменно, а вдача спокійна, навіть трохи пригальмована, не говірка, зосереджена, їй би не Катериною бути, а якоюсь інгігердою чи Астрид, на радість переможеному полтавському шведові, що посіявся в українських генах. Роки спливали, а пари для Катрії Дем'янової не знаходилися. Для села Катерина виявилася товаром неходовим. Ледащі, розбещені горілкою, начисленні хлопці тиховодці полюбляли, щоб саме їм до рук лізло, ще й за щастя для себе вважало. На весіллі міністр напився, як стій, і пив ще з тиждень не міг зупинитися, бо не вірив, що Катря Дем'янова за нього пішла а трохи, протверезівши, спробував виконати шлюбний обов'язок. Катерина, тісно стуливши вуста, намагалася не вдихнути гидотного перегару, поки він сопів і вовтузився, марно намагаючись розбудити свого дармовиса. Два місяці тоді жила Катря ні дружиною, ні дівкою. Радше – дружиною-дівкою. Ані трохи не бентежилась – що вона втрачала, та й чи втрачала взагалі це ще питання. Міністр переживав, пив кріпко, а більше пив менше міг. Першим побачив щось не теє свекор. Йому Катрія подобалася. Старий Балабуха на прозвисько дамський, бо колись привіз війни небачене чудо. Дамський лісапед був ще не таким старим. І добре знав життя, бо пожив добряче і на повну котушку, як зміг. Коли дізнався, що Катерина Дем'янова йде за його сина, спробував навіть таємно відмовити дівчину. Слухай, Катю, я страшенно шкодую, що розминувся з тобою в часі життя, я б тобі показав, що таке Ілько Балабуха на прізвисько Дамський. Не йди за Петра. Хоч він і мій син. Він мій син, і я добре знаю, що він за один. Тобі б не питущого. Немає, просто відказала Катерина. Ви ж то знаєте, хто залишився? А в місто я їхати не можу, бо хвору матку гляжу. Мо мною не питиме, він же наче роботящий. Дамський не розпитував ні невістку, ні сина, ні стару. Балабушиху на прізвисько лісапедиха, прозвану з тієї ж причини, а втім, на її присутність у своєму житті він і замолоду не зважав.